Вісь країн-переможниць – такий самий костюм давньоримського полководця. Іспанія. Великий вождь іспанського народу Каудільо Франко. Генцю, вимкни радіо і ходи до мене. Дмитро квапливо загасив турецьку папіроску і ковтнув кави. Ще було трохи часу. Союзнички Їхали як волами Потяг Київ-Москва захлинався коло кожного стовпа. Горунжий-Левицький залежно від свого настрою, який із зразковою періодичністю маєтника коливався відвічаю, все, не встигнув на дефіляду, до страшенної люті гладдатство, стріляти треба за таку їзду, смикався по купе. До бахмача в купе їхав сам, але не тому, що не було пасажирів, вони були, в загальних і плацкартних вагонах сиділи в проходах і в тамбурі, а тому що був уже великим цебе, а бідних у купейні вагони не пускали. У Бахмачі знайшлись попутники. «Бо назіва, пане офіцер, зайшов румунський майор від інфантерії до Москви. Будемо попутниками, я теж на дефіляду». Румун був уже не молодий, але, очевидно, кадровий військовик бо одразу зметикував, що в парадній формі з аксельбантами український офіцер може їхати лише на дефіляду в Москву. Дмитро неохоче встав, ледь вклонився по військовому. Сів. Говорити йому з союзником не хотілося, та й не було про що. Через якийсь час у двері купе постукали. «Повтім», – сказав румунський майор. Дмитро нервово смикнувся. «Знову ворбеште, щоб тебе вже». Зайшов унтер-офіцер угорської армії. Каліченою німецькою мовою він щось довго пояснював офіцерам, як нічого не втягнули. Тоді унтер щось гаркнув за двері. Двоє солдатів-угорців внесли тіло угорського капітана у парадній уніформі і золотистих чоботах зі шпорами. «Ге, тут не морг», – завважив Дмитро німецькою мовою. «Мені здається, що він оживе», – кинув румунський майор. Напилася мадярська свиня, як русу. А а. -а, -а. Митро вийшов з купе, встав коло вікна, потім поплентався в тамбур. Курите вже остогидло, але чомусь витягнув золоту дзигарничку з монограмою, дістав дорогу турецьку папіросу із золотим обідком, потім вийняв з кишені теж золоту запальничку, точнісінько з такою ж, як на цигарниці монограмою. Дмитрові дуже кортіло, аби хтось розпитав, звідки у нього такі гарні речі і такі дорогі папіроси. Але ніхто не питав. То вам же і гірше, подумав Хорунжий Левицький, не буде народ знати своїх героїв. Дмитро підійшов до дверей свого купе, звідки чулася тріскотлива німецька без акценту мова. Посеред купе стояв Оберштурмбанфюрер СС і страшно кричав на румунського майора. «Що це таке, пане офіцер? Як ви посміли допустити, аби сюди занесли цю п'яну мадярську свиню та чи поклали на нижню полицю, на якій за правом арійського первородства маю їхати я, офіцер Райху, істинний арієць? А тепер берімо його за ноги і кидаємо на верхню полицю». Дмитро хотів зупинити верескливого німця, але раптом схопився з лавиці угорський капітан. Він вклав усю свою тисячолітню ненависть до німців у віртуозну мадярську лайку. Тріснув сесивця в зуби, ліг на лаву і захропів. Німець сполотнів, від люті йому відняло мову, тремтячими пальцями він дряпнув кобуру на череві. Уб'є мадяра подумав Дмитро, і владно поклав долоню на німецьку руку. Німець далі верещав. Він кричав, що мадяра мусить вбити, бо на це є воля великого фірера, що він, як арієць, мусить пролити кров кривдника, що його місія – нищити недолітків, до яких належать мадяри, румуни, слов'яни. Тут німець мусив замовкнути, бо чотири удари, два румунські, в Бебехи і два слов'янські попотилиці відібрали на якийсь час у нього пам'ять. Дмитро і Румун поклали есесівця на лаву, сіли один проти одного і відсапувались. «Воно якби не союзник, можна було б і того», – сказав по-румунському майор. Дмитро вдав, що не розуміє румунської мови, і заговорив німецькою. «У мене є пляшка доброго коньяку, може зап'ємо цю справу, пане майор». А чому б і ні? Гаразд, пане лейтенанте, чи як вас там по-вашому?